На п'ятиметрових брунчастих гребнях гарцювали серфінгісти в чорних водонепроникних костюмах. Неподалік за скелями випасалися лискучі морські котики, дуже схожі на серфінгістів. Власне, поїздки в цей район могло б і не бути, якби не дивна зустріч варткав'ярній, на околиці Сан-Дієго. Там щочетверга збирається неприбуткова незалежна організація письменники Сан-Дієго. Кав'ярня дуже нагадує київську кав'ярню Купідон або львівську ляльку. Напівтебрява, пахощі кави, богоємна атмосфера, старовинні, пошарпані меблі. Письменники мало відрізняються від наших, що, правда, не палять і не вживають алкогольних напоїв. Лише творчість не затьмарена ніякими допінгами. І вважно серед них багато людей погилого віку і дивакуватих на вигляд. Нам запропонували спільне засідання. Як повідомила керівник організації, їхня... Вечірка завжди розпочинається з письмових імпровізацій на задану тему і поставила завдання. Випадкова зустріч всі, як старанні учні, заглибилися у написання текстів. Потім, прочитавши щось на кшталт молитви для розкріпачення творчої енергії, всі по черзі читали і написане. Спочатку – Гість, тобто українець, потім американець. Давно я не складала такого іспиту. Власне, я його й не склала, а точніше, не озвучила. Сподівалась, що написаний в Сан-Дієго пасаж колись знадобиться для якоїсь історії, звідки я тоді могла знати, що «Подумки» вже почала писати «Амулет Паскаля». Туди і пішов той Маленький пасаж. Засідання продовжилось дружньою балачкою. Після, якої захоплена Мариною Цвітаєвою американка, попросила Марину Гримич прочитати вірші улюбленої поетеси мовою оригіналу. Марина блискуче впоралася з цим завданням і зірвала бурю оплесків від американських побратимів. Тоді до турніру підключилася хударлява блондинка похилого віку і несподівано проспівала на вулиці скрипка грає. Цю пісню пояснила вона. Співала її матуся, які приїхали до Америки з України ще перед початком Другої світової війни. Ольга міс Лівчик» назвалася Оліганна пара. А потім, відвівши вбік нашу перекладачку, домовилася, що завтра надішле за нами авто і повезе до себе в гості в район Ляхоя. Міс Левчик виявилася прізвищем. Мисливчук. Пані Ольга ніколи не розмовляла і не розуміла української, бо народилася тут, в Америці, і навіть не знала, що її батько в юності був човотарем, як записано в його трудовій книжці, привезеній з України в 20-х роках минулого століття. Ми їй це передали». Сама пані виявилася відомим модельєром і власницею торгової марки «Місна Мара», чиї магазини розташовані на центральних вулицях Нью-Йорка. Нині пані Ольга продала свій бізнес і живе в престижному районі Сан-Дієго зі своїм молодим бойфрендом на віллі, де старовинні меблі, скульптури і фонтан привезені з Італії та Франції. Вона пише мемуари на дива стильна жінка, струнка-білявка з живими блакитними очима, красуня у свої майже 90 років. Вона влаштувала обід в ресторанчику, а потім видала всім велетенські махрові рушники і терпляче чекала в авто, поки ми позагоряємо. Розсілувала на прощання і сіла в авто. Вона подарувала нам незабутній день. Просто так, розбивши міф про прагматичність та скупість американців. Власне, вона і не американка. Тепер я сиджу за своїм комп'ютером на околиці Києва, уявляючи галю на околиці Львова. За вікном накрапає дрібний дощик, жінки під парасольками, кубкає чоловіків під навісом пивної ядки, будка з написом «Кури-гриль». Як мені набридло це сан -Дієго? Я зрозуміла, чому мені, а якщо бути точніше, нам з гали, пагутяк, довелося блукати з пекотним Вашингтоном по кілька годин у пошуках потрібної авеню. Спочатку ми списали це все на свій топографічний кретинізм. Потім я забубонно подумала, що не треба було мені знущатися в рідному Києві з такої самої хвороби Лариси Денисенко. Ось догралася. Сама блукаю в трьох білдінгах в той час, коли досвідченіша Марина Гримич – безпомилково ширяє просторами моллу центральної музейної вулиці міста. Про Сидора Гебелінду годій казати, відчуває музей нюхом, як справжній мистецький критик. А ми? «Це нас чорти водять», – сказала я, після двогодинних пошуків шляху до готелю. Галя, як гідний нащадок графа Дракули, з цим погодивлося. Вулиці були порожні, жодного перехожого, величні адміністративні будівлі сталінського типу схожі одна на одну, як близнюки. Звечеріло, в голову полізла всяка маячня, майже як у фільмі «Джентльмени удачі», а в готелі зараз вечеря, макарони – Потреби шлунку і втомлених ніг відсувають на другий план враження від споглядання шедеврів родена, Гойї, Вермейєра, імпресіоністів в музеї мистецтв, індіанських старожитностей в індіанському музеї, скульптур в музеї сучасного мистецтва. Я дивуюсь, як сім років тому, ледь оселившись в готелі, вислухавши попередження про те, що гуляти нічним Вашингтоном небезпечно, я вирушила на прогулянку самотужки, дійшла до Капітолія і о півночі без жодних проблем повернулася назад. Якби я побачила Капітолій, я б одразу зорієнтувалася і з виглядом знавця, Кажу я. Галя з надією дивиться на мене. Я з надією дивлюся довгий проспект, марно будемо ночувати поруч із чорним бомжем, що зручно влаштувався біля дороги у великій картонній коробці. Ви чого такі червоні, раптом чуємо ми? Буквально зару до нас приходить порятунок, це – Марина Гримич, виявляється, ми стоїмо зовсім поруч із готелем, майже біля його входу. Ледь встигли вскочити в авто містера Кена, що запросив нас на родинну вечерю. Кен – економіст, займається будівництвом. Його родина – одна з небагатьох, що цікавляться тим, як живуть люди в інших країнах а вечеря головним чином була влаштована заради його сина Меттю, шизоїдно розумного хлопчика, відмінника коледжу і майбутнього антрополога. Він старанно вивчав нас, ставим купу бездоганно сформульованих запитань. Мені навіть здалося, що він залюбки обміряв би об'єм наших черепів. Його мати Джейн розповіла, що її дідусь – і бабуся – вихідці з України. Розпитували про помаранчеву революцію, економіку, стосунки з іншими країнами –